Не гарячу воду з труби прорвало, а заправлений ураном реактор. Загидили такий благодатний край. І хто знає, може і правнуки наші будуть розплачуватися. Складно говориш правду, тільки тихше. Тут-ка всякий люд є. Ходім краще пісок перелопачувати. Моє діло – вергати лопатою. Ворон, що сидів на гранітному валуні пляжу, каркнув і злетів у бурякової далекої заграви над реактором неба. Невдовзі звідти, промацуючи землю потужними прожекторами, загуркотіли вертольоти. Федір бачив, як ускочили у свої машини сусіди-дачники – як рвали ковску травичку на виїзді з двору колеса, як трясло автомобілі на корінні біля цвинтаря. Думав, поїхали купатись до річки чи по харчі до Івангорода, бо висять на кущі калини шкарпетки і старе взуття. Бо м'яке крісло стоїть посеред двору, бо не зачинили воріт, Федір двічі виходив на дорогу, може хоч якась машина приїде з того боку. За цілий день тільки школярів привіз молоковоз у причепі. Але зустрівся очима лише з гіпсовим Сократом, що крізь шибу майстерні художника теж вдивляється у бік міста. Досі Федорові здавалося, що біла голова цього дядька, була повернута на село. А тепер до цвинтаря, дороги і міста. Може, був художник витирав пилюку на підвіконні? Та ні. Нечутно, що приїздив. Аж тракторист поїхав з ферми, витрушуючи з причепа силос, украдений для корови і розбризкуючи гній, що поналипав на колеса трактора. Федір махав рукою, щоб той зупинився, але архип удав, що не помітив його. Біг за причепом, але наздогнав аж тоді, коли тракторист став біля свого двору. Федір просив його, і дитина зрозуміла б з його жестів і міміки, давай поїдемо твоїм мотоциклом хоча б до траси. Там брати і сестра чекають. Але Архип не зрозумів його. Тоді Федір попросив ще раз, Уже не поспішаючи. Тоді писав пальцем на піску, Тільки до траси. Тепер і нормальних важко збагнути, А тут ще німий причепився. Федір прочитав це На Архипових губах, Що стискали погасну сигарету. Марія пішла в погріб, щоб набрати квашених помідорів у каструлю. Послизнулась на сходах, але не впала, устигла вхопитись рукою за стіну. Скільки гризла тебе, Іване, зацементуй ті щербини, так і помер, не знайшовши години. У темряві нахилилася над діжею виловлювала помідорини, котрі не розкисли, не репнули. Розсіл заходив у подряпину на пальці, пекло поперек, коли розгиналась, щоб укинути помідори в посудину. Щось заворушилося біля ноги. «Чого тебе носить нині, псина? Чого?» Випростилася. Очі вже вбулися у темноті, побачила під ногами якийсь чорний клубок. «Це ти, душа Іванова, за мною ходиш? Хіба я грішна перед тобою?» Марія не відчувала зараз ні страху, ні радості, ні огиди до цього невідомого створіння, що врушилося на долівці біля її ніг. Спокійно взяла його рукою Слизьке волохати, дихає, воло опричається, вкинула у подолок спідниці і понесла. Рідну хату провідати, чи по мене, Іване? От то вже не терпець. Замолоду геть забував, що я у тебе є. А тепірко і дев'ять днів витримати не можеш». Не вмикала світла. У хаті було сутінно. Цюкав на стіні годинник. Радіо на веранді. Розповідало про хід сівби на Україні. Про бригадний підряд одному з колгоспів. Хтось скинув на гучномовці старий Іванів кожух. То дикторка Жебоніла наче розповідала «Оте все для себе самої». Марія випустила створіння на підлогу. Змерз Іване в погребі. Зігрійся. Стіл накритий. Хазяйнуй там. Діти нас уже і забули. Навіть Дарка не приїхала. Правда, жодного автобуса з міста не було. Почекаємо. Доля старих чекати. Дітей. На гостину і смерті назавжди. Вона зачинила двері у велику кімнату і пішла до погреба забрати каструлю з кислими помідорами. До висотного будинку, де квартира Мировичів, підкотив жигулик з понівеченим заднім крилом. Голобородько вимикає світло, Мочки жде, поки вискочить з гнізда електрична запальничка. Закурює і каже Нечепоренкові, що сидить поруч. «Іди, іди! Це ж не в радіоактивну зону, а в квартиру твого підлеглого. Колишнього!» «О, це ще гірше, Василю Петровичу! Іди, начальничок, і скажи правду, далі брехати не можна, «Вже її в Москві знають. Є жертви. Іди!» Голобородько майже виштовхує Нечипуренка з машини. «А як спитають, хто мене послав?» «Урядова комісія. чужо. Мене ти не бачив?» Нечипуренко неохоче вилізає з машини. Довго курить біля рогу будинку. старанно затоптує і розтирає підошвою черевика недопалок. Боязко заходить до під'їзду. Перші кілометри діти бігли за Даркою. Вихоплювалися вперед, а потім...